L'arre de l'artificializazio il est absoluement urgent. dezagun, ara zemezu nahi dieten autetxiai kad lurzeindia eta kanboko oposizioko taldeak. Marienako lurroiek, bimila tameretzian laborantza lurretatik eraikigarri izatera pasaziren, ondorioz kanboko irigintza planoaren kontra jodute elkarteek, argitxu irri kanboko oposizioa bertzaleko autetxia. Guko errekorxo bat pausatu dugu. Gaitan gira, paoeko erantzuna zguko ino kana espero dugu kaitia uh, urte buka erako. bada sei urteari irela katazkana eta senta gukerten dugu lururik direla atxiki laboraren laborant chadentsa Baueko hausitegiko emaitza eukan arte haute txek itxoen eskatzen dute beraz, buik imobilieren permisa osok hionartua entzien, mariz kasono lur zendiak okidea. Permisa gaurtik onartua balin bada, buik hasiko da eraikitzen eta emaitza uh, hausitegitik berantei ginen da. Beraz, uh, guk bat eman nahi dugu hausitegiari eta hori galdegiten dugu haute utzi hausitegia bere lan egiten eta ez hemen gau uh, sak areagotu eta uh, inalafite eraiki. Hauzitegiak elkartean alde egiten badu irigintza planoa deusestatzen alko luke lujoriak behitz laborantzara ekartzeko eta ez da gutxi lau hektareren salbatzea argitzuak jartu gerti. Laborantzako lujak uh, desarkartzenari dira. Geruta eta gehiago jende bagira hemen, badakigu uh, agasongi uh, denek nahi dugula uh, ukan uh, hemengo janariari buruz otonomiabat uh, eta lujorik zinez, xabal-xabalak, biziki edekak, berdira atxiki, atxiki eta jenden uh, uh, erikagien gina azteko. Gutun, ideki bat zuzendu diete elkarteak elkargoko kontsailu eksekutiboko hau tetxiai, buig enpresaren proiektua unartzeko araudia aldatu behar baitu lehenik erikoetxeak, hortarako elkargoaren behar adu.